Kapitola 5. Eolian. Dny klopotně ubíhaly. Pracoval jsem v řemeslech, až mi z toho tuhly prsty. Pak jsem studoval v archivu, až se mi všechno rozmazávalo před očima. Pátého dne zkouškového období jsem měl lodní lampy konečně hotové, odnesl jsem je do skladu a doufal, že se rychle prodají. Zvažoval jsem, zda se nepustit do dalšího páru, ale bylo mi jasné, že je nestačím dokončit než dojde na placení školného. Tak jsem se pustil do vydělávání peněz jinými způsoby. U Ankeraj jsem hrál jeden večer navíc, čímž jsem se vysloužil pití zdarma a hrst drobných od vděčného publika. Dělal jsem trochu úkolové práce v řemeslech, vyráběl jsem jednoduché užitečné kousky, jako mosazná ozubená kolečka a tabule nerozbitného skla. Takové věci se hned prodávaly zpátky do skladu a byl z nich malý, rychlý zisk. Protože mi však malý zisk nestačil, vyrobilo jsem dvě várky žlutých zářičů. Když se použijí do sympatické lampy, nebude jejich světlo příjemný žlutý odstín, velmi blízký slunečnímu světu. Za ty se docela dobře platilo, jelikož se do nich přidávaly nebezpečné příměsi. Těžké kovy a těkavé kyseliny byly ještě to nejmenší. Bizarní směsici alchemistických sloučenin se používaly opravdu děsivé látky. Našla se tu transportní činidla, jenž mohla projít kůží, aniž by na ní zanechala jakoukoliv stopu a nenápadně člověku vyžrat všechen vápník z kostí. Jiné se jednoduše skryly v těle a nic nedělali, až jednou člověk začal krvácet z dásní a vypadaly mu vlasy. V Porovnání s věcmi, jaké dokázali namíchat v alchemistických dílnách, působil arzenik jako cukr do čaje. Byl jsem nesmírně opatrný, ale při druhé várce zářičů mi praskl ochranný poklop a drobné kapečky transportního činidla postříkaly skleněný kryt digestoře, kde jsem pracoval. Žádná mi nepotřísnila kůži, ale jedna z kapek mi dopadla na košily, vysoko nad manžetami pracovních rukavic, které jsem měl na rukou. Pomalým pohybem jsem sáhl po posuném měřítku, které bylo po ruce, sevřel jsem čelistmi látku košile a odtáhl si ji od těla. Potom jsem kus látky neobratně odřízl, abych čenidlu neumožnil kontakt s kůží. Poté nepříhodě jsem byl celý dostřesený a spocený a rozhodl jsem se, že jsou snažší způsoby, jak přijít k penězům. Vyměnil jsem s jiným studentem službu v medice za jod, pomohl kupci složit tři fudy vápna, každou za půl pence. Později téhož večera jsem potkal pár řemeslných hráčů, kteří byli ochotní vzít mě do hry. Za dvě hodiny jsem dokázal prohrát 18 pensí a nějaké drobné. I když mě to naštvalo, přeměl jsem se odejít od stolu, dív než bude ještě hůř. Na konci svého pachtění jsem měl v peněžence méně, než když jsem začal. Naštěstí jsem měl v rukávě ještě jeden trik. Hrázně jsem se vykračoval po široké kamenné cestě mířící do imre. Zoprovázili mě Simon a Willem. Will nakonec s pěkným ziskem prodal svůj pozdní termín zoufalému archiváři, takže měli oba po zkouškách a byli tudíž bezstarostní jako koťata. Vylovo školné obnášelo šest talentů 8, zatímco Sim stále ještě vychutnával působivě nízkou sumu pěti talentů a dvou. Já měl v penížence jeden talent a 3. Zlovisné číslo. Poslední z naší byl Manet. Díky svým rozsuchaným šedivým vlasům a trvale pomačkaným šatům působil poněkud výjeveně, jakoby se právě probudil a nemohl si vybavit, kde se to odstl. Přibrali jsme ho z části proto, že jsme potřebovali čtvrtého durůžku, ale také jsme měli pocit, že je naší povinností jednou za čas toho chudáka vytáhnout ven z univerzity. Všichni čtyři jsme přešli vysoký oblouk kamenného mostu přes řeku Omety, a pokračovali do Imre. Konec podzimu vydechovala chlad a já si kvůli tomu vzal plášť. Loutnu jsem si pohodlně zaběsil na záda. V srdci Imre jsme přešli přes rozlehlé náměstí, vydlážděné kočičími hlavami, kolem fontány se sochami satyrů pro následujících nymfy. Ora cákala a vítr ji rozstřikoval. Postavili jsme se do fronty před Eolienem. Když jsme se dostali ke dveřím, překvapilo mě, že tam není doch. Na jeho místě stál malý, zachmuřený chlapík se silnou štíjí. Natáhl ruku. Bude to jeden jod, mladý pane. Promiň, odhrnuli jsem popruh svého pouzdra na loutnu a předvedl malou sadu stříbrných píšťal, přivevněnou k plášti. Ukázali jsem Navila, Sima a Maneta. Tihle jsou se mnou. Podezíravě na píšťaly zašilhal. Vypadáš hrozně mladě. Prohlásil a šlehl po mně pohledem. Však jsem hrozně mladý, řekl jsem zlehka. To patří k mému kouzlu. Hrozně mladý na to, abys měl píšťaly, upřesnil, což vyznělo jako jakž takž přijatelné obvinění. Zaváhal jsem. Na svůj věk jsem vypadal starší, ale to znamenalo jen tolik, že mi hádali o pár let víc než mých skutečných patnáct. Pokud mi bylo známo, byl jsem nejmladší hudebník v Eolianu. Obvykle to pro mě představovalo výhodu, dodávalo mi to zdání novosti. Ale teď? Než jsem přišel na vhodnou odpověď, ozval se z řady za námi něčí hlas. Není to podvodník, Kete. Vysoká žena s houslovým pouzdrem na mě kývla. Vysloužil si píšťaly, když si byl pryč. Je pravý. Děkuji, Marie, zavolal jsem, když nás dveřník pustil dovnitř. Našli jsme si stůl u zadní stěny s dobrým výhledem na jeviště. Zapátral jsem ve tvářích kolem a zahnal jsem povědomí zákmit zklamání, že tu nikde nevidím denu. E, co mělo znamenat s tou dveří? zeptala se Manet, když se trochu rozkoukal, obhlédl si jeviště i vysoký klenutý strop. Lidé platí za to, aby sem směli jít? Podíval jsem se na něj. Ty tu studuješ třicet let a ještě si nebyl v Eolianu? No však víš, neurčitě mávl rukou. Pořád plno práce. Moc často se na tuhle stranu řeky nedostanu. Sim se zasmál a sedl si. Dovol, abych ti to vysvětlil slovy, kterým porozumíš manete. Kdyby hudba měla svou univerzitu, tak by to bylo tady a kvot by na ní byl plnoprávným arkanikem. Špatný příměr, mínil Vil. Toto je hudební dvůr a kvot patří ke šlechtě. My se mu jen vyšíme na šosy. což je důvod, proč takovou dobu snášíme jeho otravnou společnost. Celý jod, aby vás pustili dovnitř, přeptal se Manet. Přichývil jsem. Manet vydal jakýsi neurčitý zvuk a znovu se rozhlédl po vyšňořených šlechticích na balkóně nad námi. No tedy, pravil, mám dojem, že jsem se dnes dozvěděl něco nového. Eolian se teprve začal plnit, tak jsme si krátili čas hraním růžků. Byla to přátelská hra o jeden drap, dva za podvod, ale při mém nedostatku mincí byla každá sázka vysoká. Naštěstí manet hrál přesně jako hodinky. Žádné nečekané triky, žádné divoké hlášky bez vynášení na základě předtuchy. Simon koupil první rundu, Manet druhou. Než v Eolianu stlumili světla, Manet a já jsme měli deset her náskok, převážně vinou Simonovi tendence v nadšení přelicitovat. S chvorným uspokojením jsem strčil do kapsy jediný měděný jod. Jeden talent a čtyři. Na jeviště se dostavil postarší muž. Potom, co ho Stanchion stručně představil, zahrál na mandolínu srdcervoucí krásnou píseň Pozdní den taetny. Prsty měl chbité a lehké, pohybovaly se po strunách s jistotou. Ale jeho hlas. Většina schopností s věkem upadá. Ruce a záda nám tuhnou, oči se kalí, kůže hrobné a krása uvadá. Jedinou výjimkou je hlas. Když se o něj správně pečuje, hlas se svěkem a neustálým používáním stává ještě lahodnějším. Ten jeho. Připomínal sladké medové víno. Skončil za srdečného potlesku, po chvíli se znovu rozsvítilo a místnost naplnil hlasitý hovor. Mezi účinkujícími dělají vždycky přestávky, vysvětlil se Manetovi. Aby si lidé mohli popovídat, projít se a koupit si pití. Ani téhlu a všichni jeho andělé by ti nezaručili bezpečí, kdyby se nešpytl během něčího vystoupení. Manet zafuněl. Neměj strach, že bych tě uvedl do rozpaků. Nejsem zase úplný barbar. Jenom tě předem varuju, řekl jsem mu. Ty jsi mě taky upozornil, co je v řemeslech nejvíc nebezpečné. Já ti teď sděluju, co je nebezpečné tady. Měl jinou loutnu, ozval se Vilém. Zněla jinak než tvoje. A byla menší. Potlačil jsem úsněv a rozhodl se nechat to být. Tenhle druh loutny se jmenuje Mandolína. Budeš rád, že? zeptal se Simon a ošíval se na židli jako dechtivé štěně. Měl by zahrát tu píseň, kterou jsi napsal o Ambrozovi. Chvilku si broukal, pak zanatoval. Mula se kouzla naučí, mola má úroveň, jenomže ne náš mladý rouzy, ten vždy jen oslík jen. Manec se uchechtl do svého korbele. Velem předvedl jeden ze svých vzácných úsněvů. Ne, prohlásil že jsem pevně. Sam jsem skončil, jsme vyrovnání, co se mě týče. Samozřejmě přesvědčil vyraz naprosto vážnou tváří. Myslím to vážně, trval jsem na svém. Nic z toho nekouká, tohle přetahování není k ničemu, jen to rozčiluje mistry. Rozčiluje to je dost mírně řečeno, pravil suše manet. Já bych tedy nezvolil zrovna tenhle výraz. Něco mu dlužíš, vehekl Sim a oči se mu leskly rozhořčením. Krom toho tě nemůžou vyloučit z Arka jen proto, že zaspíváš nějakou písničku. Ne, zmínil Manet. Tomu spíš zvýší školné. Cože? dívil se Simon. To nemůžou, školné přece závisí na výsledcích pohovorů. Manetovo odfrknutí se dutě rozlehlo v jeho korbelu, sáhl po druhém. Pohovor je jenom jedna z částí té hry. Když si to můžeš dovolit, trochu tě přitlačí. Právě tak, když jí měláš potíže. Vážně se mě změřil. Ty si to tentokrát slízneš z obou stran. Kolikrát tě v uplynulém období povolali na rohy? Dvakrát, přiznal jsem. Ale po druhé to ve skutečnosti nebyla moje vina. Ovšem. Manet na mě upřel přímý pohled. A proto ti dali přivázat a zbičovat do krve, co? Protože to nebyla tvoje vina? Neklidně jsem na židli poposedl. posítil jsem tah na půl zojných šrámů na zádech. Převážně to nebyla moje vina. Poopravil jsem se. Manet pokrčil rameny. Na vině nezáleží. Strom nedělá bouřku, ale každý blbec ví, kam uhodí blesk. Vilém rázně přikýbl. U nás doma se říká, nejvyšší hřebík zatlučou nejdřív. Zamračil se. A ah, si to zní líp. Sim se tvářil strápeně. Ale přijímací pohovor má přece na škole největší vliv, ne? Z jeho tónu jsem odhadoval, že Sima ani nenapadla možnost vstupu osobní nevraživosti nebo politiky do příslušné rovnice. Z větší části ano, připustil manet. Jenomže mistři se vybírají otázky a každý z nich přijde na řadu. Začal odpočítávat na prstech. Hem tě nesnáší a co se týče zášti dokáže ji unést dvakrát tolik, co váží. Lorena si se rozlobil hned na začátku a od té doby si si to nevylepšilo. Dělalo z potíže. Koncem minulého období si zaměškal skoro celý jedeník. Bez předchozího opozornění, bez dodatečného vysvětlení. Vrhl na mě významný pohled. Sklopil jsem oči na stůl. Jasnej jsem si uvědomoval, že některé z hodin, jež jsem vynechal, byly součástí mého učení u Maneta v řemeslech. Po chvíli Manet pokročil rameny a pokračoval: A ke všemu teď půjdeš ke zkouškám jako Relar. U těch vyšších hodností se školné zlišuje. To je také důvod, proč jsem tak dlouho Elir. Provrtal mě očima: Můj nejlepší odhad? Budeš mít kliku, když to uhraješ pod 10 talentů. Deset talentů. Sim se sýkavě nadechl mezi zuby a soucitně zakroutil hlavou. Ještě jsi v balíku. No tak moc zase nejsem, řekl jsem. Jak to, že ne, zamračil se. Mistři přece uložili Ambrozovi pokutu skoro 20 talentů, když ti rozbil Loutnu. Co udělal se všemi těmi penězi? Zalédl jsem pohledem dolů a jemně štouchl nohou do pouzdra s loutnou. Ty jsi to utratil za novou loutnu? Zeptal se zděšeně Simon. 20 talentů? Máš ponětí, co bys mohl koupit za takovou sumu? Třeba loutnu? ozval se Willem. Ani by mě nenapadlo, že se vůbec dá utratit tolik peněz za nástroj, hlesl Simon. Do těch se dá nastrkat i mnohem víc, pravil Manet. Jsou jako koně. Tady se rozhovor poněkud zadrhl. Vil a Sim se k němu zmateně obrátili. Já se zasmál. To je dobré přidomnání. vážně. Manet moudře pokýval. V cenách koní je široký rozptyl, víte? Můžete koupit starého tažného koně za méně než talent. Také se dá koupit vysoký vauderský za čtyřicet. To asi ne, zabručel Will. Pravého vaudera za to nedostaneš. Manet se pousmál. Přesně tak. Vzpomeň si, kolik někdo, koho znáš, zaplatil za koně a měj na paměti, že právě tolik se dá utratit za dobrou harfu nebo housle. Simon vypadal ohromeně. Můj otec jednou koupil vysokého kápka za 250, řekl. Neklonil jsem se na stranu a ukázal. Ten plavovlasí muž tamhle. Jeho mandolína by stála dvakrát tolik. Vždyť ale, pokračoval Simon, koni mají rodokmen, můžeš je chovat a prodávat. Ta mandolína má také rodokmen, poučil jsem ho. Vyrobil ji sám Andresor. bude jí tak 150 let. Sledoval jsem, jak Sim tu informaci zpracovává a oblíží si všechny nástroje v sále. Ale stejně, uzavřel, 20 talentů, potřásil hlavou. Proč si nepočkal po pohovorech? Mohl si utratit to, co by ti zbylo. A potřeboval jsem ji, abych mohl hrát u Ankera, Vysvětlil jsem mu. Jako domácí muzikant mám zadarmo pokoj a stravu. Když nebudu hrát, nemůžu tam bydlet. Byla to pravda, ale ne celá. Anker by mi nějaký ten sklus dovolil, kdybych mu objasnil svou situaci. Jenže kdybych čekal, musel bych vydržet skoro dva jedeníky bez hloutny. Připadal bych si... Jako by mi chyběl zub nebo končetina. Jako kdybych tu dobu strávil se zašitými ústy. To bylo prostě nemyslitelné. A neuzratil jsem zaloutnu všechno, dodal jsem. Objevily se ještě další výdaje. Přesněji řečeno, musel jsem zaplatit lichvářce, od níž jsem si půjčil. To obnášelo šest talentů, ale když jsem se osvobodil od dluhu vůči devi, jako by mi spadl obrovský kámen ze srdce. Jenomže teď jsem cítil, jak na mě znovu sedá tatá štíha. Jestli byl Manetův odhad jen z poloviny přesný, byl jsem na tom hůř, než jsem si myslel. Naštěstí světla právě potemněla a diváci v sále postupně utíchli, což mě zachránilo před dalším vysvětlováním. Sledovali jsme, jak Stanchion přivádí na pódium Marii. Zatímco hleděla housle, Stanchion si povídal s obecenstvem blízko u jeviště a hlediště se postupně stišilo. Marie se měl rád. Postavou převyšovala většinu mužů, byla pyšná jako kočka a mluvila nejméně čtyřmi jazyky. Mnoho hudebníků z Imre se snažilo přizpůsobovat nejnovější módě v naději, že splynou se šlechtou, ale ona nosila obyčejné vycházkové šaty. Kalhoty, ve kterých se dá vykonávat běžná každodenní práce, boty, v níž by klidně ušla 20 mil. Tím nechci říct, že by se oblékala do domácí tkané látky, to ne. Jen se nezajímala o módu a neměla v oblibě tretky. Její šaty byly zjemně šité na míru, dokonalé jí padly a lichotily její postavě. Dnes večer na sobě měla barvy své patronky, Lady Jail, na chvíli červenou a hnědou. Všichni čtyři jsme se soustředili na jeviště. Přiznávám, zašeptal Vilém, že jsem o Marii hodně přemýšlel. Manec se tiše zachechtal obnáší jeden a půl ženské, prohlásil, což znamená, že je nejméně pětkrát víc ženou než kterákoliv, s níž byste si vy dokázali poradit. V jiné chvíli by u nás takové prohlášení vyvolalo živý protest a různé chlubivé řeči. Jenomže manet to pronesl beze špetky výsměchu, tak jsme to nechali být. Ovzlášť, když to nejspíš byla pravda. Ta není pro mě, měnil Simon. Po každé vypadá, jako by se chystala s někým poprat, nebo vyrazit ven a skrutit divokého koně. To tedy ano, znovu se uchechtl manet. Kdybychom žili v lepší době, postavili by kolem takové ženské chrám. Stichli jsme, když Marie dokončila ladění a spustila líbezný rondel, pomalý a něžný, jako jarní vánek. Ačkoliv se neměl čas povědět mu to, měl Simon více než z poloviny pravdu. Když si jsem u pazourku a bodláku viděl, jak Marie praštila do krku chlapíka, který ji nazval ta nafoukaná šumarská mrcha. A když už ležel, ještě ho nakopla. Ale jen jednou, a ne tak, aby ho to trvale poznamenalo. Marie pokračovala ve svém rondelu a jeho pomalý, něžní rytmus se postupně zrychloval, až přešel do poklusu. Na takovou melodii by si člověk troufl zatancovat, jedině kdyby měl neobyčejně lehké nohy, nebo byl výjimečně opilý. Houslistka přidávala na tempu, až už překračovalo cokoliv, o čem by kterýkoliv tanečník bytěn snil. Teď už to nebyl klus, ale trysk, jak když dva kluci spolu závodí. Šasl jsem, jak dokáže i přes zbysilé tempo zachovat dokonalý prostoklad. Rychleji, jako laň štvaná s divočarým psem. Zneklidněl jsem, Uvědomoval jsem si, že je jen otázkou času, kdy jí sklouznou prsty, kdy vynechá notu. Ale ona pokračovala dál. Každý tón byl přesný, bezvadný, ostrý a silný a lahodný. Kmětající prsty se vznášely vysoko nad strunami. Zápěstí se smyčcem se zdalo uvolněné a klidné i přes strašlivou rychlost. Ještě rychleji. Měla soustředěný výraz. Ruka se smyčcem se změnila ve šmouhu. Ještě rychleji. Zpevnila postoj, dlouhé nohy rozkročené na jevišti, housle pevně pod bradou. Každý tón jasný, jako časná raní ptačí píseň. A rychleji. Skončila v trysku prudkým mávnutím smyčce bez jediné chybičky. Spotil jsem se jako kůň, který dlouho běžel, srdce mi bušilo. A nebyl jsem jediný. Vilovi a sajmovi se načele také leskl pot. Manetovi zbyleli klouby na rukou, jak se držel o kraje stolu. Milosrdný Télu, hlesl bezdechu. Takovou hudbu tady hrají každý večer? Usmál jsem se na něj. Ještě je brzo, řekl jsem. Ještě si neslyšel hrát mě. Další pití zaplatil Willem a náš hovor se přenesl k banálním univerzitním drbům. Manet strávil na univerzitě další dobu než polovina mistrů, tudíž znal víc skandálních historek než my tři dohromady. Loutnista s ústým šedým mousem zahrál Enfant Morie v dojemném provedení. Dvě krásné ženy, jedna kolem čtyřicítky a druhá tak mladá, že mohla být její dcerou, zaspívali duet o znovu mladé Laniel, který jsem ještě nikdy neslyšel. Marii zavolali znovu na pódium, Tentokrát zahrála jednoduchou gigu tak svižně, že se lidé pouštili mezi stoly do tance. Na závěr se zvedl dokonce i manet a udivil nás svým tanečním uměním. Když se znovu posadil, zardělý a zadýchaný, provolali jsme mu slávu. Vil koupil pití a Simon se ke mně obrátil se vzrušeným výrazem. Ne, zražil jsem ho, nezahraju to, už jsem ti to povídal. Sim tak zklamaně schlípl, až jsem se neobránil smíchu. Něco ti povím, obhlédnu si to tady. Jestli najdu trepa, tak ho do toho navezu. Pomalu jsem se prodíral přeplněným sálem a skutečně jsem hledal trepa. Ovšem, popravdě jsem víc spátral po deně. Neviděl jsem jí vstupovat hlavním vchodem, ale při té hudbě, kartách a všeobecném zmatku jsem jí mohl klidně přehlédnout. Trvalo mi čtvrt hodiny, než jsem metodicky prohledal přízemí, všem si podíval do tváří a cestou prohodil pár slov s některými muzikanty. Vydal jsem se do patra, v tom světla pohasla. Usadil jsem se u zábradlí a poslouchal ilského dudáka, jak hraje smutnou melodickou píseň. Když se znovu rozsvítilo, prohledal jsem patro Eolianu, široký půlkrohový balkón. Ta prohlídka pro mě představovala spíš jakýsi rituál než cokoliv jiného. Pátrání po deně bylo cvičení v marnosti, něco jako modlitba za lepší počasí. Dnes však došlo na výjimku z pravidla. Když jsem se tak loudal po balkónu, zahlédl jsem ji s vysokým tmavolasým pánem. Změnil jsem směr tak, abych na ně cestou mezi stoly, jako by náhodou narazil. na mě zahlédla o půl minuty později. Rozzářila se úsněvem a pustila se paže svého společníka, aby mi pokynula. Muž jenší doprovázel, působil hrdě jako je střáb a byl i pohledný, s čelistí jako cihla. Měl oslnivě bílou, hedvábnou košili a bohatě vyšívaný samišový kabátec v barvě krve. Stříbrné výšivky: Stříbro na sponě opasku a manžetách Každým coulem morišský šlechtic za cenu jeho šatů, nepočítaje prsteny, bych pořídil školné na celý rok. denatu tu byla v roli jeho okouzlující, přitažlivé společnice. V minulosti jsem ji viděl oblečenou podobně, jako jsem chodil sám. V obyčejných cestovních šatech, které musí něco vydržet. Ale dnes večer měla dlouhé šaty ze zeleného hedvábí. Tmavé vlasy se jí důmyslně volně kolem tváře a spadaly na ramena. Na hrdle měla smaragdový přívěsek ve tvaru hladké slzy. Vadil s barvou jejich šatů tak dokonale, že to nemohla být náhoda. V porovnání s ní jsem si připadal ošuntěle. A víc než jen trochu. Veškerá moje garderoba se stávala ze čtyř košil, dvou párů kalhot a několika málo dalších drobností. Všechno koupené z druhé ruky a v různém stádiu obnošenosti. Dneš jsem měl na sobě své nejlepší šaty, ale jistě chápete, že ani to nejlepší, co jsem vlastnil, nebylo nijak skvělé. Jedinou výjimku tvořil plášť Dárek od Feli. Byl teplý a báječný, ušitý zvlášť pro mě ze zelené a černé látky s četnými kapsami v podšívce. Nevypadal vysloveně elegantně, ale představoval můj nejcenější kus oděvu. Když jsem se přiblížil, Vena udělala krok dopředu a podávala mi ruku k políbení. Zabejisté, téměř pišné gesto. Její výraz byl vyrovnaný, úsněv zdvořilý. Pro náhodného pozorovatele vypadala každým soulem jako vznešená dáma, která se blahoskloně zdraví s chudým mladým muzikantem. Zrazovaly ji jen oči, temné a hluboké, barvy kávy a čokolády. Oči plné smíchu, rozjeřené, pobavené. Pán za ní se nepatrně podmračil, když mi ruku nabídla. Nevěděl jsem, jakou hrusným dena hraje, ale dokázal jsem si domyslet svou roli. Sklonil jsem se tedy k její ruce a lehce, s hlubokou úklonou jsem jí políbil. V raném věku mě cvičili v chování u dvora, takže jsem věděl, co dělám. Každý se dokáže zlomit v pase, ale dobrá úklona vyžaduje obratnost. Ta má působila ladně a lichotivě a když jsem přitiskl rty na hřbet její ruky, současně jsem jediným jemným kmitnutím zápěstí mával pláštěm do strany. To poslední bylo obtížné a zabralo mi pár hodin před zrcadlem v lázních, než jsem všechny pohyby sladil natolik, aby vyhlížely přiměřeně nenuceně. Dana udělala pukrle ladně jako padající list a vrátila se na své místo vedle pána. Kvote? Tohle je Lord Kellyn Vantenier. Kelline kvot. Kellyn se mě změřil od hlavy k patě a udělal si na mě názor rychleji, než by se člověk stačil chvatně ostře nadechnout. Zatvářil se přezíravě a pokývl mi. Nebylo to poprvé, když jsem se setkal s pohrdáním, ale překvapilo mě, jak silně mě to tentokrát zasáhlo. K vaším službám, pane stvořil jsem se uklonil a přesunul váhu tak, aby se mi plášť svezl z ramene a odhalil mé talentové píštěly. Už už se odvracel s nadvědčeným nezájemem, když jeho oko zachytilo třpětivý kousek stříbra. Mezi klenoty nešlo o žádný výjimečný výtvor, zde však měl svůj význam. Vilém měl pravdu, v Eolianu jsem patřil ke šlechtě. A Kellin to věděl. Po kračičkém zvážení mi úklonu oplatil. Nebylo to nic víc než pokývnutí, jen aby učinil zadost slušnosti. Vám a vaší rodině, odvětil dokonalou a turštinou. Hlas měl hlubší než já, teplý bas s modejským přízvukem, jenž mu dodával melodický nádech. Venak k němu naklonila hlavu. Kellin mě trochu učil hrát na harfu. Přišel jsem se vysloužit vlastní píšťaly, pravil hluboký hlas naplněný sebejistotou. Když promluvil, ženy od okolních stolů se otáčely jeho směrem s hladovými pohledy spod přivřených víček. Nost na tom, že byl bohatý a pohledný, ale ještě navíc měl hlas jako met, namazený na teplý chléb. To už bylo neodpustitelné. Při jeho zvuku jsem si připadal jako kočka chycená za ocas, kterou mokrá ruka tře proti srsti. Podíval jsem se mu na ruce. Takže jste hrefeník? Horfista! Opravil mě šrobeně. Hrají na pedálovou harfu, krále nástrojů. Nanechl jsem se, pak jsem zavřel ústa. Modyšská velká harfa bývala králem nástrojů před pětisty lety. V dnešní době představovala starožitnou zvláštnost. Nechal jsem to být, vyhnul jsem se sporu kvůli denně. Chcete dnes zkusit štěstí? Zeptal jsem se. Kelen nepatrně zúžil oči. Když zahraju, nebude v tom žádné štěstí. Ale dne, dnes si užívám společnost mé paní Dinael. Vedl Deninu ruku kertům a roztržitě ji políbil. Rozhlédl se po polohlasně sebavících hloučcích s vlastnickým výrazem, jako by mu tu všichni patřili. Myslím, že tady budu v úctyhodné společnosti. Pohlédl jsem na Denu, ale ta se mi vyhýbala pohledem. Naklánila hlavu ke straně a hrála si s náušnicí, která byla předtím skryta v jejich vlasech, drobnou s maragdovou slzičkou, jejich se hodila k přívěsku na krku. Kelly na mě znovu přilétl pohledem: Moje nepadnoucí šaty, mé vlasy příliš krátké, aby byly podle módy, a příliš dlouhé, aby vypadaly jinak než srstouchaně. A vy jste dudák? Ten nejlevnější nástroj. Pištec, opravil jsem ho lehce. Ale ne, dávám přednost loutně. Jeho obočí vyskočilo nahoru. Hrajete na dvorskou loutnu? Můj úsměv mališko stuhl, když jsem se snažil nedat na sobě nic znát. Kočovnickou loutnu. Aha, zasmál se. Najednou mu všechno zapadalo do sebe. Lidová Hudba! I tohle jsem nechal bez poznámky. I když méně snadno než předtím. Máte už místa? Zeptal jsem se zvesela. S několika známými jsme zabrali dole stůl s dobrým výhledem na jeviště. Smím vás pozvat? Máme už stůl na horním balkóně. tělen pokývl směrem k denně. Dávám přednost společnosti tam nahoře. Dena stála mimo jeho zorné pole a zakoulela na mě očima. Oddržel jsem vážnou tvář a znovu jsem se mu zdvořile uklonil, tentokrát jen lehkým pokývnutím. Nebudu vás tedy zdržovat. Otočil jsem se k denně. Má paní? Mohu se za vámi někdy zastavit? Vzdychla, znovu každým colem uražená vznešená dáma, až na oči, které se vysmívaly směšnosti toho formálního rozhovoru. Jistě chápeš, kvote. Mám na příštích pár dní opravdu zaplněný rozvrh, ale koncem jedeníku mě můžeš navštívit, budeš li chtít. Mám pokoji u šedivého muže. Jste příliš skabá, uklonil jsem se jí mnohem vážněji než klinovi. Znovu na mě zakoulela očima. Kaliný podal rámě, přičemž se ke mě otočilo stranou a oba vkročili do davu. Když se na ně člověk díval, s jakým půvem a jistotou se proplétají mezi hloučky. Skoro by uvěřil, že jim to tu patří nebo že se chystají budovu koupit a používat jako letní byt. Jedině stará šlechta se pohybuje s tak samozřejmou povýšeností, jelikož její příslušníci jsou hluboce přesvědčeni, že všechno na světě existuje pouze proto, aby je to potěšilo a učinilo šťastnými. De na to mistrně hrála, ale pro Lorda Kellina Cihlobradého to bylo stejně přirozené jako dýchání. Sledovali jsem je... Dokud nedošli do poloviny schodiště na druhý balkón. Tam se Dena zastavila a chytila se za hlavu. Potom se rozhlédla, s úzkostným výrazem se zadívala na podlahu opatro níž. Ti dva spolukrátce promluvili, ukázala na schody. Klin přikývl a zmizel mi z očí. Veden tušením jsem pohlédl na zem a zahledl záblesk stříbra tam, kde Dena předtím stála u zábradlí. Rychle jsem se na tu věc postavil, takže mě dva cialčtí kupci museli obejít. Předstíral jsem, že se dívám do obecenstva pod sebou, až Dina přistoupila ke mně a poklepala mě po ramení. Kvoté vyhrkla úzkostně. Nerada tě obtěžuju, ale zdá se, že jsem ztratila náušnici. Byl bys tak hodný a pomohl mi ji hledat? Vím určitě, že ještě před chvilkou jsem ji měla na sobě. Ochotně jsem souhlasil a brzy jsme si užívali chvilku soukromí, zatímco jsme ve vší slušnosti s hlavami u sebe prohledávali podlahu. Naštěstí byly denní šaty ušity v modežském stylu, rozevláté a volné kolem nohou. Kdyby je měla s rozparkem na boku podle současné módy společenství, způsobila by úplný skandal, když by si takhle dřepla. Boží tělo, zašeptal jsem, kde s němu přišla? Dena vydala tiché hrdelní uchytnutí. Pššt, to ty jsi mi navrhl, abych se naučila hrát na harfu. Kelin je docela dobrý učitel. Modyská pedálová harfa váží pětkrát tolik, co ty, poznamenal jsem. Je to salonní nástroj. Nebudeš si ji moc vzít na cesty. Přestala předstírat, že hledá náušnici a upřila na mě ostrý pohled. A kdo říká, že nebudu mít salon, kde bych na ní mohla hrát? Podíval jsem se zpátky na podlahu a pokrčil rameny, jak nejlépe jsem svedl. Nejspíš je docela dobrá na cvičení. Jak se ti to zatím líbí? Lepší než Lira, odpověděla. To už jsem zjistila. Ovšem zatím stěží zahraju ve verku v křoví. Je vážně dobrý? Plaši jsem se na ní usmál. Myslím jako jeho ruce. Dená lehce zrůžovila a na vteřinu se zdálo, že mě plácne. Ale včas si vzpomněla na společenské chování a místo toho jenom přivřela oči. Jsi protiva, pravila. Kelen je dokonale vychovaný muž. Télu nás ochraňuj před dokonale vychovanými muži, opáčil jsem. Potřásla hlavou. Až dosud nikdy nevystrčil nos z modegu. Jej jako koťátko v košíku. Takže jsi tady Dinell? Pro tentokrát. A pro něj, dodala a věnovala mi úsměvavý postranní pohled. Pro tebe budu radši pořád Dena. To je dobré vědět. Zvedl jsem ruku z podlahy a ukázal hladkou smaragdovou slzičku. Dena zahrála radost z nálezu, přidržela ji proti světlu. Ach, tady je! Vstal jsem a pomohl jí na nohy. Snula si vlasy z ramene a naklonila se ke mně. Mám na tohle hrozně nešikovné ruce, pravila. Mohl bys? Přistoupil jsem k ní, podala mi náušnici. Slabě vonila po lučních květinách. Ale pod tím jsem cítil vůni podzimního listí. A temnou vůni jejich vlasů. Prach cesty a vzduch těsně před letní bouřkou. Tak co je zač? Zeptal jsem se tiše. Něčí druhý syn? Sotva postřehnutelně potřásla hlavou, praven vlasů se jí uvolnil a otřel se mi o hřbet ruky. Je pánem na vlastní půdě. Sketete retávan, zaklel jsem. Zamkněte syny a dcery. Dena se znovu zasmála velmi tiše. Celé její tělo se otřáslo, jak se smíchu snažila ubránit. Stojí klidně, vybídli se mi a jemně jí přidržel ucho. Dena se zhluboka nadechla, a znovu vydechla, uklidnila se. Protáhla jsem náušnice jejím laulúčkem a ustoupil. Zvedla ruku, ujistila se, že náušnice drží, pak také okrok ustoupila a udělala pukrle. Velice děkuji za tvou laskavou pomoc. Ještě jednou jsem se uklonil. Nebyla to tak propracovaná úklona jako předtím, ale poctivější. K vašim službám, má paní, Dena se na mě vřele usmála a obrátila se k odchodu. Oči se jí už zase smály. Dokončil jsem prohledávání balkónu, aby se neřeklo, ale treb tu zřejmě nebyl. Nechtěl jsem riskovat rozpaky z druhého setkání s Denou a tím jejím lordem, tak jsem se rozhodl nejvyšší balkón úplně vynechat. Sim měl živý pohled, jaký se u něj obvykle dostavoval po pátém poháru. Manec se hrbil na židli s očima na půl překrytýma výčky, korbel mu pohodlně spočíval na vystouplém břiše. Vil vypadal jako vždycky, v tamných očích nečitelný výraz. Trepe není k nalezení, oznámil jsem a sedl si. Lituju. To je špatné, mínil jsem. Už se mu povedlo najít ti patrona? Trepce jsem zavrtěl hlavou. Ambros vystrašil pohrůškami nebo podplatil každého šlechtice na míle daleko. Nikdo se mnou nechce nic mít. Proč si ti Trep nevezme sám? zeptal se Willem. Vždyť tě má docela rád. Znovu jsem potřásl hlavou. Trep už podporuje tři další muzikanty. Vlastně čtyři, ale dva z nich jsou manželé. Čtyři? vydechl zděšeně Sim. To je div, že má vůbec co jíst? Will zvědavě pootočil hlavu, Sim se naklonil dopředu a vysvětloval. Trep je hrabě, ale nemá zas tak rozlehlé državy. Že při svých příjmech ještě podporuje čtyři hudebníky, to je poněkud marnotratné. Will se zamračil. Pětí a strony nemůžou být až tak draho. Patron má na starosti mnohem víc. Sim začal vypočítávat na prstech. Nejdřív přijde samotná smlouva o patronátu, potom poskytuje svým hráčům byt a stravu, roční příspěvek, oblečení v barvách svého rodu. Tradičně jde o dvě soupravy oděvu, děvu, jsem se, každý rok. Když jsem vyrůstal v naší kočovné společnosti, nikdy jsem si necenil krojů, jež nám dával Lord Greyfollow. Ale v současnosti jsem si často toužebně představoval, o kolik by dvě sady oděvu vylepšily mou garderobu. Simon se zazubil, když se dostavil obsluhující chlapec, takže nikoho po pochybách, kdo má na svědomí sklenky ostruženého likéru před každým z nás. Pozvedl tu svoji v tichém přípitku a dal si řádný doušek. Já pozvedl sklenku také, právě tak Vilem, i když se ho to očividně dotklo. Manec se nepohnul a ve mně začalo narůstat podezření, že si zdříml. Stejně mi to nějak nesedí, vyjádřil se Vilém a postavil likér na stůl. Mecenáž z toho všeho má jedině průvon v kapse. Patron získá určitou pověst, vyložil jsem mu. Proto také hudebníci nosí jeho barvy. Kromě toho může mít kdykoliv na požádání zábavu, když pořádá večírky, plesy, slavnosti, Někdy mu skládají písně a hrají je podle jeho přání. Vel se pořád tvářel skepticky. Mně pořád připadá, že mecenáš z toho vychází hůř. To je tím, že vidíš celou záležitost jen z jedné strany, ozval se manet a narovnal se na židli. Ty jsi chlapec z velkého města. Nemáš ponětí, jaké to je vydůstat v městečku na půdě jiného pána. Tak třeba... Tady jsou pozemky pána z Bordelbergu. Použil trochu rozlitého piva a nakreslil uprostřed stolu kruh. Tady žiješ jako obyčejný slušný člověk. Manet zvedl Simonovu prázdnou sklenici a postavil ji do kruhu. Jednoho dne do města přijde chlapík v barvách lorda Bordelberga. Manet vzal svou sklenku s likérem a postrekovali, ji, až se odstlavl Sajmovi Simonovy kruhu. A tenhle chlapík v místním hostinci hraje pro všechny. Manet předal trochu likéru do prázdné Simovi sklenky. Sim nepotřeboval pobízet, zašklebil se a vypil ho. Manet přejel se svou sklenkou kolem stolu a znovu postrčil do kruhu. Příští měsíc se objeví další lidé v lordových barvách a předvedou loutkové divadlo. Předal další porci likéru, Simon obrátil do sebe. Další měsíc se hrají hru. Znovu. Teď Manet zvedl svůj dřevěný korbel a neohrabaně s ním dodusal do kruhu. Potom se ukáže výběrčí daní v těch samých barvách. Manet netrpělivě poklepal svým prázdným korbelem o stůl. Sem vteřinu jen zmateně zíral, pak chytil vlastní korbel a přel trochu piva do Manetova. Manet na něj upřeně hleděl a znovu poklepal korbelem. Jsem mu se smíchem nalel zbytek. No, stejně mi chutnají líp ostružiny. Lord Bordelberg má raději své daně, pravil manet. A lidé chtějí svou zábavu. A výběrčí daní je rád, když ho neotráví a nezakopou do mělkého hrobu u starého mlína. Napil se piva. Tak jsou všichni spokojení. Není to pokaždé takhle zištné, myslel jsem se. Treb úpřímně chce pomáhat muzikantům, aby mohli rozvíjet své umění. Někteří šlechtici se svými hráči zacházejí jako s koňmi ve stáji, vzdychl jsem. Ovšem i to by bylo lepší, než co mám teď. To jest nic. Neprodávej se, lacino, pravil sim povzbudivě. Počkej si na slušného patrona. Zaslouží si to. Jsi právě tak dobrý, jako ostatní hudebníci tady. Zůstal jsem potichu, neboť jsem byl příliš hrdý, než abych jim řekl pravdu. Byl jsem chudý tak, že si to neuměli ani představit. Sim pocházel z Aturské šlechty, byl z rodiny obchodníků s vlnou z Být chudý pro ně znamenalo nemít dost peněz na pití, kdykoliv si vzpomenou. Když přede mnou vyvstávala hrozba školného, nenevolil jsem si utratit ani zlámanou grešli. Nemohl jsem si koupit svíčky, ingoust, Papír. Neměl jsem žádné šperky, které bych zastavil, žádné kapesné, ani rodiče, kterým bych mohl napsat. Žádný slušný věřitel by mi nepůjčil ani šim. Nebylo divu, když jsem byl sirotek z edenských ruhů, jejíž majetek se obvykle vejde do jednoho pytle. Ani to nemusel být moc velký pytel. Tvedl jsem se, než se rozhovor mohlo stočit pro mě nepříjemným směrem. Je čas, abych něco zahrál. Znal jsem pouzdro sloutnou a vykročil jsem ke Stanchionovi na rohu baru. Co pro nás máš dnes večer, zeptal se a prohrábl si rukou vousy. Překvapení Stanchion se zarazil uprostřed vstávání ze stoličky. Je to ten druh překvapení, jaký vyvolá vzbouření, nebo snad přimějí lidi, aby mi to tu vypálili, zeptal se. Zakroudil jsem hlavou a usmál jsem se. Dobře. Oplatil mi úsměv a vykročil k jevišti. V tom případě mám překvapení rád.